كتاب الله دستوري دوري دوري كتاب الله دستوري وخير الخلق اسوتنا بسنته جلى نوري لهدي الحق ارشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق اسوتنا بسنته Alhamdulillah i rabbi l'alamin, o salatu wassalamu ala rasulillah. Dračima, draga, evo nas još jednom našem druženju u kojem čitamo knjigu Šajan Safet ta svojstva poslanikovog alih seratu serab namaza. Prošli put smo govorili o veoma interesantnim stvarima, se, radi se o tome da smo govorili o uvjetima koji treba da se ispune prije početka namaza. Pa smo o tome čitali knjigu i određene stvari koji su, hajde da kažemo, iziskivale, pojašnjenje, mi smo pojasnili, došli smo. Znači Šešt Safvit je knjigu pisao nekim ronološkim redom. Kada čovjek hoće da klanja, treba da ispuni uvijete koji su spominjali, nastupaj namaskog vremena, čišćenje tijela od dijela, mjesta će se klanjati. Logično je prije nego što stanje da klanja, da mjesto znači bude čisto i svakako ima nešto u islamu što se zove perda ili sutra. Znači nešto što insana, ajde da kažemo, odjeljuje od drugih ljudi da bi ljudi mogli iznad toga prolaziti. I u islamu, pogledajte koliko islam savršen, ne želeći nikog da vrijeđamo, ali u u islamu sve precizirano, nema ništa, pa, za, pa čak i ta perda, znači o njoj islam, slučajaci samo o njoj pišu Seminarske radove, knjige, samo o tome napisane. Kakva je, kolike visine, dok je, šta i tako dalje. Pa znači šest safet, logično je, čovjek hoće da klanja, treba da nađe mjesto gdje će klanjati, pa jedna od stvari koja je od sunneta svakako da bude tu neki predmet prema kojim će se čovjek okrenuti kako znači ljudbi i za to prijedna mogi prolaziti zašto zato što je direktan prolazak izme, između između insana i te pijde haram strogo zabranjen pa da vidimo šta nam kaže šej Safet pregrada ispetkanjača pregrada ispetkanjača prije početka namaza potrebno je staviti pregradu sutru prema koju se klanja stavljanje pregrade ispetkanjača neki islamski učenjaci smatraju obavezno e vidite znači šej Safet je ovdje počeo da spominje stav manjine islamski učenjaka. Znači, 5, 6, 6 safet je par učenjaka koji su smatrali da je Pirda Vajđib. Velika većina, 4 meseleva, su smatrali da je Pirda Sonnet. Ali mi smo spomenuli jedno veliko pravilo i pokušajte u životu živjeti po tom pravilu. Bez obzira sad, znači, mi imamo stav učenjaka, jedni kažu da je obaveza da imaš nešto ispred sebe. Stolica, stup, zid i tako dalje. Jedni kažu da je to vađe, jedni kažu da je sunnet. Pa smo mi rekli po jednom pravilu, a to je pravilo znači predostrožnosti dijelimično. Ako imamo dva stava, ako stavimo nešto ispred sebe, mi smo po svima postupili u redu. A ako ne stavimo, jedan dio lemija nam kaže da je to grije. Dobro je tamo da kažete samo da ljudi koji ulazi da malo stišaju glas. Ali Pa znači, uvijek u životu, ako imate da se ulema razišla i vi kad postupite po jednom stavu, svi vam kažu ok, dobro si postupio. Ako postupite po drugom stavu, jedna kažu ok, a drugi kažu pogriješio si. Tako je ova perda i sutra, uvijek je bolje maksimalno se potruditi da čovjek ranja prema nečemu. Da je to stup, da je to stolica, da li je to zid, da je to stup u džami, čak... Da li je to neko koji je nama okrenut lijeđima? Čovjek klanja u prvom safu, vi stanete iza njega na udalnosti od metara i po i klanjate njegova leđa su vama sutra. Pa i znači mnogo prioritetnije da to čovjek radi. Zašto? Zato što ima u Leme koja rekade to vađiv. Što znači šta je definicija vađiva? Vraćamo se na definiciju vađiva. Ono što kad uradim, biću nagrađen, a ako to izostavim, biću ću kažnjen pa po ovoj ulemi oni kažu namast jeste ali si griješan što neklanjaš prema nečemu prema zidu prema stolici i tako pa imamo znači dva mišljenja po pitanju po, po, u pogledu ovog pitanja ale da je jedan djulemi rekao da je to vađi, mali dio djulemi a četiri mezeva su rekla da je to da je to sunnet dobro nastavi nam čitati na, na, na prvi doka kako dokazuje znači kako i smatra da je pregrada namaza obavezna Znači še i sada smo rekli, ovo je komparativni fik, komparativna knjiga. Mi ćemo samo pročitati dva dokaza, da vidite da imaju dokazi u kojima je poslanik naredio sutru. A znate da postoji poznato pravilo u, u terminologiji. Sve što je došlo u naredbenoj formi, iz toga proizilazi vađen. Pa daj nam pročitaj prva dva hadisa. Dokaze učenjaka koji smatraju da je pregledao namazu obavezna. Broj 1 od Ibn Omera se prenosi da je poslanik, sallallahu alaihi veselam, rekao ne klanjaj osim pregra prema pregradi i ne dozvoli nikome da prolazi ispred tebe. Ako pokuša, sprijeću ga silom, jer zaista s njim je šeitan. Vidite, ovaj hadis je kod imama muslima. Boži poslanik, to je jedna od najjačih načina negacije. Ne klanjaj osim prema. Či, nemoj nikako klanjati osim da klanjaš prema nečemu, prema toj pregradi ili sutri. Pa znači iz ovoga su islamski učenjaci uzeli da je taj način izražavanja iz njega proizilazi vađib. Hadis je kod imama muslima, prvo znači njegov vjerodostojnost nije upitna, njegov eh, način izražavanja odgovara formi vađiba. Tako da je ovo izuzetno jak dokaz. Dokaz broj 2. Dokaz broj 2. U hadisu koga prenosi Ebu Seyd el-Hudri, stoji da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao Ko bude tlanjao, neka tlanja prema Perdi, neka joj se približi. Neka ne dozvoli nikome da prođe između njega i pregrade, a ako pokuša u, uprkos tome, neka mu zabrani silom. Zaista je on šajitak. 607. U fustu noti je Buda avod prenosi ovaj hadis, hadis je rodostan. I ovaj hadis, znači kaže Allaho poslanik, ko bude klanjao, neka klanja prema pierdi. Pa opet, znači, Boži poslanik naređuje klanjavanje prema pierdi, tako da su ovi dokazi... Šest safet nakon toga i druge dokaze, eh, Gogur, eh, Tavijina, Saba, mi ćemo tu sve eh, preskočiti, samo zadnji cjelina Dakle dokazi koji... Dakle, dokazi koji obavezuju korištenje pre, pregrade općeg su karaktera i vrede za onoga koji boravi u svom mjestu iza putnika. Prenosi se da je poslanik sallallahu alaihi veselem naredživao dok je bio na putu da mu se usadi koplje prema kome bi klanio. Zašto ovog šestvom je? Zato što imate u koja Opet imate uleme koja kaže da se perda ne odnosi u Mekki. Ima no, uleme koja kaže da se ne odnosi na putovanju. Ali kaže šeht Safet tačno je da su dokazi o sutri perdi općeg karaktera. A sjećate se smo prošli put govorili, kada u šerijatu, kada smo govorili o mestvama, kada dođe nešto općenitog karaktera, nema niko pravo da to sužava, osim ako zato ima dokaz. Pa znači hadisi koji govori o perdi su došli općenito, što znači treba kad klanjamo kući, kad klanjamo u džami, kad smo na putu, kad smo u Mekki, kad smo u Medini itd. Govorit ćemo poslije o tome da veliki gruji ljudi u Mekki se e, labi ili odnosi prema tomi. Pa ćete vidjeti da ljudi, neko tavaf i neko čini saj, neko na hađu, ono znači veoma lako prolazi iz klanjača, što je veliki problem, što je veliki problem. Znači, imamo više dokaza iz kojih se može shvatiti da je pregrada u namazu obaveza. Nakon toga dolazi nam e, najjači dokaz koji u Buhari i muslimu Ibn Abasa, dokaz u Leme koja kaže da perda nije obavezna. Pročitaj nam taj hadis. Dokaz učenjaka koji smatraju da je pregrada u namazu sunnet. Ibn Abbas je došao Jaševući dok je poslanik salalahu alayhi veselem predvodio džemat na mini. U jednoj verziji Ibn Abbas kaže, tlanjao je poslanik salalahu alayhi veselem, a ispred njega nije bilo zida. Ovaj hadis bileži Buhari i muslima. Ibnu Abbas, inače tu je jedan duži hadis u Buhari muslimu, kaže, ja sam došao, a bio sam, kaže, puno ljetan, Božji poslanik je klanjao snudima, pa sam ja, kaže, ostavio magarca na kojim sam jaho, prošao sam kroz safove, vidite, ovaj će nam hadis poslije, treba da je dozvoljeno izme kroz safove kad se klanja. samo ne može se klanjati prolasti ispred imama. Pa sam, kaže, stao u jedan saf i klanjao sam, a poslanik nije klanjao prema zidu. Dok je rekao Ibn Abbas, normalno na mini nema zidova, dok je rekao nije klanjao prema zidu, misli nije klanjao prema sutri, nako prema otvorenom je, znači klanjao. Dok drugi učenjavci kažu, dobro, on nije klanjao prema zidu, ali je klanjao prema nečemu drugu. Ali hadisu, Buharin, Muslimu, e, Ibn Abbas kao Arab, znači ashab, učen čovjek, dok je negirao da nešto, znači nema zida pred Božjim poslanikom, ali i sallatu selam, može se istoga sati da je Božji poslanik klanjao, znači brez Bez pierde ili bez sutri, ako bi se ispravno shvatio ovaj hadis, znači on bi onda onu e, naredbenu formu tamog što je spomenuta u hadisu u muslimu, on bi nju ublažio na sunnet, jer da je bilo vađi, Božji poslanik bi to svakako postavio. U svakom slučaju, mi nećemo e, više ispominati, šest satir je spomenut, pet dokaza, ali... E, Zadnju stvar samo, kak se zove, međutim, mnogi ibadeti, tu. Međutim, mnogi ibadeti po svojoj spoljačnosti izgledaju teški poput pet dnevnih namaza u džematu, post, hađ, džihad i tako dalje. Ali ih je Allah propisao jer, jer je u njima korist za ljude na ovom i na budućem svijetu. Tako je i u vezi sa pregradom u namazu. Jednostavno, logički dokazi ne vrijede i ne uzimaju se obzir pored jasnih poslanikovih Sallallahu alejhi ve sallat nardih. Onaj Šejh Safet citirao kao odgovor jedan od duka za ulemi koji kaže ne treba vjerda uvijek, kažu tu je poteškoća. Kad god hoćeš kamen uvijek treba nešto da bude ispred tebe. Pa oni kažu logički dokaz je teško je to. Pa Šejh Safet je odgovorio na taj dokaz i kaže e, mnoge stvari se uvjerimi uzme li logički. Vidjeli se prošli put potrajim po mjestima. Čovjek kad hoda u mjestima, ozbilo isprlja nogu. Palija pa radjelaoteran kaže kada bi vjera bila po logici, ja bi kaže uzdol potirao mjestve, su se ozbilo isprljale. Ali kaže, ja sam vidio poslanika da ozgur. Tako je i to. Ako mi nađemo jasan hadis da iz njega proizilazi da je vađim sutra, znači mi više ne gledamo logika ili teško i nije teško. Čuvaj će se vremenom naviknuti da kad god hoće kranjati da bude brizu nečega. U svakom slučaju, išri i safet nije preferiraju nijedno mišljenje, ali znači, trebam uzeti sebi uvijek u životnu praksu. Kad god imate da je nešto nariđeno i neko doleme to smatrao vađim, pokušaj živjeti potomit. Pokušaj živjeti po tomi. Mi se vraćamo na početak, naš čovjek hoće da klanja, ispunje uvjete na stupnoj namasko vrijeme, abdestjuje, obu koju je čistu odjeću, njegova, znači, mjesto koji će klanjati je čisto, treba da postavi pregradu. Ta pregrada može biti, znači, stum, može biti zid, može biti stub, mogu biti nečeja leđa. Pa smo rekli da je njen propis da to ne bi trebalo ostavljati, ali ako neko i ostavi, Znači, uz Allah-u Bogu svakako namazno ispravan i nadar će se inšalad da nije griješan. Nakon toga postavlja se logično pitanje o kjem ima u prejegradu, šta sve može biti prejegrada i ima li ona u širijatu neki svoj opis. Pasite, u nas je toliko vjera precizna da i ta pregrada između tebe i ljudi ima svoj opis. Pa evo samo neki opisi, prvi opis je izgled prejegrade i neki propisi vjezan za nju, prva stvar. Šariatski ispravna pregrada treba biti u visini sedla, tj. visine podlatice na što opučuju vjerodostojni je hadisi? To je to. Znači, prva stvar koja se vezuje od propisa da kroz hadise Bože i poslanika, iščitavajući o pregradi, došlo je da minimalno pregrada treba da bude visoka. Pod, u aratskom jeziku podlatica je od lakta, ovdje, do vrha prstiju. Znači, nešto, e, perda ima ograničenje visine, a nema širine. Tako da uzmijete prut, da uzmijete koplje, koje je visoko, ovoliko, ispunio se sunnet. Znači, bitno je da je visoko, a njegova deblina nije bitna u Islamu. Znači, u hadismu Božih poslanika, on je to uporedio sa visinom sedla u visini, znači sedla, onaj dio gdje se čovjek narodi na sedlu, on je otprilike visok, kao što kažu islamski učenjaci, visina podlapnici. Pa znači, jedan od propisa, što je stafetena vodio dokaza, mi to nećemo inšalo mnogo se zadržavati. E, Trebamo znati da prida je sumnet, znači da je, treba da je ima i da treba da bude visoka kao podlatica. Ima ovdje, iz prethodnih hadisa se razumije... Na, na, iz prethodnih hadisa razumije se da je korištenje pregrade legitimno, bez obzira da li tlanjač očekuje da će neko proči ispred njega ili ne. Evo, i to je interesant. Čovjek dođe kod kuće i kaže, ja sam u sobi, nema, sam sam u kući. Evo, ili ovdje sam, evo, u ovim prostorija sam, sam sam došao, očekljam takšno. Mogla ja ovdje dole klanjati jer nema, znam da niko neće doći prolazit. Makar klanjao sam, propisano je da se primakniš zidu ili stolu ili stolici itd. Pa da ne bi nisam pomislio, <coughs> znači samo ako sam u džami i postoji mogućnost da će rekao prući iz mene, tada treba pregrada. Ako je, znači kad sam sam ne treba, ne, uvijek treba, znači čovjek da se potrudi da klanja blizu nekog prednika. Na, na sljedećoj strani, ovdje, uzimanje. Uzimanje pregrade i zabrana prolaska izpred tlanjača vrijedi također za mekanski i medijenski harem kao i za ostale džamije, jer nema validnog argumenta koji ukazuje da na njihovo izuzimanje. Evo, ovo je znači veoma bitna stvar. Čovjek odi na hač, odi na umru. Vjerujte da se dole ljudi, znači da se insan e, koji praktičuje tu mislim zgrožaj se kako ljudi lako prelazi ispred tlanjača. Ima u Leni, ima u Leni koja rekla u Meki ne treba sutra. Znači može se prolazi između ljudi, ali kad uzmemo dokaze, svi dokazi koji govori o sutri su opće karaktera i dokazi koji izuzimaju u Meki ili su daiv ili su indirekti. Tako da čovjek ako dole i od Jalaga počasti u Meku ili Medinu, <coughs> da se maksimalno trudi i da ne prolazi. Osim, zaista... Ti prolaziš kroz tavaf, imate ljudi, znači, to je samo pokazatelj neznanja i džehla. Ko što ulema Lema govorila, ako hoćeš da vidiš neznanje, dođi na način. I tavaf, i čovjek završio tavaf i on odmah u tavafu kaže Allahu ekber. Ali je gužva ovaku i tebe sad nosi tavas ispred njega. Ti, znači, vjeruj mi da stanje tank tu, da, da te tebe zaustavi, ljudi bi tank pogural da da tebe Allah ne duže osim kako u tvojim gušastima. Ali ti kodaš poharemu, šta ja znam, na drugom etažim spratu i čovjek klanja i ti ispred njega proćiš. Znaci čovjek treba to izbjegavati maksimalno, ali da se desi zaista da čovjek nema kuda drugo proći osim tuda, onda je to nešto drugo. Iako su to rijetke situacije. Insan koji se pazi i u Mekki i Medini može mnogo vremena provede, ne prožiniskrodjednu klanjače. Ali insan ako sebe on uzmi mogu, onda jednostavno onaj ne obraća tomu pažnju, tako Ovo je interesantno što je Šisafet spomenu znači čovjek treba da zna da je pjeda ili, e, hajde da kažemo, sutra, da je propisana i na putu, i kod kući, i kad klanjaš sam, i u Meki, i u Medini. Zato što su hadisi, argumenti koji govori o tom e, e, općeg karaktera. Idemo ovdje u ovu vrijedijak, odnosno prelazak ispred tlanjača ovdje. Prolazak ispred tlanjača također umanjuje vrijednost njegovog namaza. Prenosi se da Abdullah ibn Mesud rekao, onaj koji prolazi ispred tlanjača umanjuje vrijednost njegovog namaza. Imamo prije toga isto mm -hmm. hadise koji govori o tome, znači e, samo se gore brati od, mm -hmm. od Ebu Džuhejma. Od Ebu Džuhejma se prenosi da je poslanik salallahu alaihi wa sallam rekao, Kada bi znao onaj ko prođe ispred klanjača šta je zaradio od grijeha, bilo bi mu bolje da sačeka 40, kaže Ebu nadr jedan od prenosljaca. Ne znam da li je rekao 40 dana, mjeseci ili godina. Znači, ili nam da kod nas u UB, generalno narod smatra velikim grijevom, prolaskom ispred klanjača, i to treba tako i da ostane. Znači, proći ispred klanjača je veliki grijev. Do te, do te mjeri da je Boži poslanje kaži da insan zna koliki grijeh je počinio sačekovi četrdeset. Pa je čak i ostavlju četrdeset neogrančeno, čak postoji mogućnost da se misli tijem četrdeset godina. Kluđi čovjek krenuo da se napiju haremu zemzema, pa čovjek klanja, pa najde bliže im je tri koraka i ispred njega ću kruči skimat te ljudi muslimana ako ga zaustaviš u meki, ljuti se na tebe. Čovjek počne da se luti. Što i neistranac, međurez znači prolazak ispred kanjača je veliki veliki grijeh i čovjek treba da se maksimalno, da se maksimalno trudi da to e, izbjegne. S druge strane, se umanjuje nagrada, time se umanjuje nagrada namaza iz ovoga što smo pročitali malo prije. <clears throat> Imamo sad problem jedan, a to je Imamo čovjeka koji klanja, i on klanja prema sutri. Između njega i sutri je haram proći. Hoćemo proći, trebamo proći iza tog ili stuba ili već šta je. Ali šta ćemo s čovjeku imati kod nas običaj starih dedo, dođe u džami, odnam pored džamije, stane iz desne strane i Allahu Ekber. Gdje sad mi ispred njega možemo proći da ne počinimo haram? On nima sutri. Da li je skruo izgore do miraba haram ili ima neko drugo ograničenje, Imamo dole, znači na kraju stranci, ovo vrijedi, na kraju samo izviniti. Ovo vrijedi ako klanjač klanja prema šariatski ispravnoj pregradi. Ali šta je sa onim ko klanja na otvornom bez pregrade? Da li je dozvoljen prolazak neposredno ispred njega i gdje je granica nakon koje je dozvoljeno proći ispred klanjača? Imam Ibn Hazm kaže, ko prođe ispred klanjača koji nema prehradi ispred sebe, Na udaljenosti većoj od tri podlatice nije griješan, a klanjač nema pravo da mu spriječi prolazak. Eh, znači ste vidjeli ovo jer je rekao Ibn Hazim. Znači vi sklanjate imate pjedu. Ako neko želi da prođe spred te imaš pravo da ga zaustaviš, čak je došlo u Hadisima, zaustavi ga nasilu. Kaže, ako on tjednik nasilu da prođe, feqlatilhu, potuci se, bukvalno ubi ga, ali ono, potuci se sa njim, kaže, zaista je sa njim šetan. Znači šetana gura da prođe, ali to je kat kad ti kranjaš blizu zida. Ali sad si ti došao u džamiju, stao si odmah pored vrata, jallahu ekber, i sad si uzurpirao pod navnim znacima ljudima, da ljudi ne mogu ispreteve znači na desnu stranu džamiji. Pa kaže Ibn Hazm insan, znači gore iznad tri podlaktice od čovjeka, to je neki metar i pu, ako prođe nije griješan i ovaj nema pravo da ga osporava. Ima pravo samo da ga osporava tu negdje gdje on blizu njega. Ako dalje gore prolazi, nema pravo da ga osporava. Pročitaj nam već jed Imao Ibn Hazme, kaže... Ko prođe ispred klanjača, koji nema pregradu ispred sebi, mm -hmm. na udaljenosti većoj od tri podlatice, nije grešan, a klanjač nema pravo da mu spriječi prolazak. Dobro. To je znači mm -hmm. dovo Ibn Hazme. Imamo dole, Še ibn Baz kaže... Še ibn Baz tvrdi, koliko se god čovjek više udalji od klanjača, koji klanja bez pregrade, sigurniji je od vijera. Eh, znači imamo primjer čovjek, evo rečemo da neko klanja ovdje dole i bez pregrade. Mi imamo dozvolj da prođimo ispred, znači otprilike na metar i po, mi možemo gore ispred njega proći i inšalim smo grješiti. Ali što se ti više odaljiš, sve je to srcu, znači draže i sigurnije. Pa čovjek, znači ako je nekog klanja na početku džamije, ti možeš nakon dva metra proći ispred njega. Ali ako je već prazna džamija i ti želiš u prvi saf, idi gore, znači deset metara pa skreni ispred njega, to je znači sve što se dalje odališ od njega je bolji, ali ako prođeš u ispred njega na metar i po, dva metra uzaldo pomoć, čovjek nije grišen zašto? Jer je on zakazao, nije postavio pregradu. Kada on postavi pregradu između njega i pregrade i haram pruči i ne samo haram pruči, on ima pravo da te zaustavi. Ima pravo da te zaustavi. Dobro. Pregrada imama je ujedno pregrada i muktedije. Dolazi na novu pitanje, nakon što smo def, definisali gdje bi trebalo da bude perda, kolike je visini, kakva je njena širina. E sad se postavlja pitanje. Klanja džemat i ima svakako ili u mihrabu ili negdje na polju pa je zabuo na kog koplje se ili nešto. Znači, on klanja i ima čovjek potrebu da pruđi između safuma. Da li ima pravo čovjek da pruđi između safuma, šta nam kaže Ših? Od Ibn Abasa se prenosi da je rekao, došao sam ja šuć Dok je poslanik, salalahu alayhi veselem, predvodio žemat na mini, potom sam prošao ispred prvog safa i sišao s jahalici. Pristupio sam da klanjam za poslanikom, salalahu alayhi veselem, i ostavio jahalicu da pase. U drugoj predaji stoji da Ibn Abbas rekao, niko nije osporio moj postupak. Če vidite kako se u širijatu nekad dokaziva dokaz i propis. Kaže Ibn Abbas, ja sam došao, oni klanjaju. Pa sam ja prošao između safova i stao sam nakaj safa klanjat, I niko mi to nije osporio. Ni poslanik, ni ashabi, a da sam uradio nešto, vidjeli se kad je onaj došao u džamiju pa je izvršio fizijološku potrebu, ukorili ga ashabi i poslanik ga ukorio, ali malo nablažina ali ga je ukorio. Što znači, kad se nešto uradi pred poslanikom i pred ashabima i svi to presutno odovri, onda je to dopuštena stvar. Pa kaže im na baz, ja sam to uradio i niko mi to nije negiro. Pa znači, imate kod nas ljudi, ja sam lišao i slušao rasprave, neki e, koji smatraju da je zabranjeno prući između safova. Ako čovjek ima potreb, normalno neće čovjek odre bez vezi, ali ako ima potrebu nekada se ušao u džamiju i da bi došao do kraja safa da ga popuniš, moraš između safova prući, nema nikakve smjetnje. Zašto? Zato što je perda ili ta sutra imama, ona je sutra svih klanjača. Zabranjeno je prući između imama i njegove pregrade, a dole između safova uz pomoć nije Znači zabrajno, s tim što svakako ne treba čovjek bespotrebno udat zato što tu svakako dekoncentriši ljude u namazu. Imamo dole zadnje pitanje. Ovde se po znači ovdje sad radimo miswugematu. Klanjali smo i imamo va sutra i naša sutra. E šta se desi, ja sam došao na jaciju, dva rek'ata sam kasnio. I nakon dva pa bio sam možda u tečinu četom safu. Nakon što sa, što je imam predao selam, ja ustajem klanjat i ljudi održej klanjat sunnete. Ja ostajem na praznom terenu, nemam sutri. A rekli smo na početku da je pohvalno pa čak po nekoj ulemi i vađi bi imati sutru. Šta ću sad? Da li da se pomjerim ili da ostanem na tu mjestu? Pa šta nam kaže Šisafet? Kada atlanjač koji je zakasnio na jedan ili više rekata ustane nakon što imam presjelani, želeću potpuniti svoj namaz, tada pregrada mama više nije njegova pregrada. Pa šta treba činiti? Okay. Odgovor. Ima Mali kaže, nema smetnje da se klanjač malo pomjeri bilo naprijed ili nazad, lijevo ili desno u potrazi za sutro. Ako bi sutra bila malo dalje, završit će namaz na mjestu gdje se nalazi. I Rushd kaže, ako je pregrada blizu, približit joj se. Ako nije, klanjač će ostati na mjestu na kome je jeste, dok grijeh pada na one koji prolaze neposredno ispred njega. To je to. Znači, Uzmite sve to, imate ljudi koji e, iz nekih drugih razloga smatruju da je se e, zabrajno pomijeriti na masu. Ako čovjek klanja o i pored njega je tu stup, da se pomakne malo desno i da budi taj njegov stup, znači sutra u ovoj situaciji, kada je čovjek ustao da naklanja i ostao je bez sutri, ili neko ljudi sjedi i zikri, znači, ali malo desno, da se pomjeri korak ili dva. Desno, lijevo, pa čak nekad malo i nazad, sve je tu dopušteno. Ali, Čovjek je došao u zadnji saf i klanja i ljudi se raziđu sad, onda bi došao do sutrije to je treba doći do vrha džavami. U tom slučaju kaže Ibnu rušt i to je inšala ispravno ili je to već mnoštvo pokrita u namazu, onda će čovjek ostati na onom mjestu gdje ga i zateklju od naklanjanja namaza. Ali znači, ako je potrebno je da se pomjeri korak lijevo, korak desno, korak naprijed ili dvan ili korak nazad, uzalav pomoć nema nikakve smijetnje. To je lijepo znati, velik broj ljudi to ne zna. Pogledajte koliko je naša vjera to se precizirala. Nakon toga, šešt srfet nam je ovdje spomenuo jedno lijepo poglavlje, nažalost, mnogo nepoznatno našim narodu. Ja lično znam ljudi koji po 50 godina klanjaju, bešvakat. svakat. I onda se razboli i zadnjih 10, 15, 20 dana boravi u bolnici i od tijih bolesti umri, a u danima nije klanjio, zato što Kaže, ima na meni neđaseta, zato što imam kateter, zato što je krv na meni, ne znam gdje kibla, ležim na, na krevetu i tako dalje. I znači on je najbitniji dan u njegovom životu, jer Allah, pa sam doista se dijela cijenje po završnici. 50 godina klanjao i on je 10 dana umri kao neklanjač. Pa imate u svim knjigama fika, po uglavnom koji se zove Namaz Bolesnika. Še i Safet Nir, dalje sa u Lema govori o tobi mnogo, mnogo, mnogo širi, ali vidjet ćemo še i safete, znači rezimirano spomenuo, nama je bitno za, zapamtiti. Insam u islamu, obaveze islama se vezuju sve dok imaš razum. Čovjek, ne daj Bože, kad bi bio paralizovan potpuno, ali razuman, miće ustima, njegov mozak je znači u redu, zna sve, ali ne može ničim njemu ovo je zaklanjati. Kako će klanjati? Ulema će pojasniti. Sve dok je razuman njemu ovo zaklanjati. A da ne govorimo o bolesniku koji ima kateter ili neko ima operaciju ili leži na krevetu, on je deset puta u manje teškoj situaciji od ovog insana, znači za njega je mnogo, mnogo prioritetnije da mora hranjati. Pa da vidimo šta nam kaže Shisafet. Bolesnih s shodno mogućnostima. Namaz je obaveza koja se namjerno i svjesno ne smije propustiti. Ibn Hazm kaže, islamski učenjaci su složni da ne postoji razlog zbog koga bi se namaz mogao namjerno ostaviti već se tlanja shodno mogućnost stojeći sjedeći ležeći pokretima glave ili kako već može eli to ovdje imaz u, u dvije dijelićince se pojasnio nema razloga da se namaz može odgodu tu prvomuraš zapamt ima im situacije kad se si musafe da može spojiti namaze da i može skratiti tako dalje ali mimo toga povodnije ima svoj namasko vrijeme, mora se klanjati u podijemsko vremenu. E sad, normalno, zdrav čovjek će ga klanjati u džematu, klanje stojeći, imamo bolesnog, imamo ončesodnog mogućnosti. Bojte se lako koliko možete. Naša vjera zapamte večeras. Sva je zasnovan na povjerenju. Nikad ne treba, ne treba, i to ni nije, nije bilo u istu, da neko stane i na vrata džami i kaže e, sigurno imaš abdest, ti imaš, ti imaš. Ne, između tebe la imaš li E? Ti sigurno postiš tu vjer istovo. Čovjek zna između njega i Allaha može li stajati na namaz, a pro može obavezno moklenj. Stojiš. Kaže ne mogu, ljudi, bolim me leđa, imam jake bolove, reko mi doktor, sjedi. Ne trebaš nikom dokaz, ne tražiš donositi mufti, kaže pazi, evo da ti donesem ja eh, papir da mi daš dozolu da ja klanjam sjediš. Između tebe i Allaha. Mufti znači u islamu ti daje odgovor kaži, ako možeš moraš stajet, ako ne možeš moraš sjedić. Ti samo onda ćeš biti pitan Pet Allahum kako si plani. Neri ko normalno imamo olakšenja o, o, kad ljudi neka pitanjima olako pristupaju. Čovjek nje smalo u benziji, ali on ti može od bistri kaotić do na baščaršiju prošita i vratiti se i onda u dućani doći par sklanja na stolci. Kaže mu morio sam se. E Bogam, tu paša ne mere. Trebao sam da tu snagu čuvam za namaz, a ne moj vodak po baščaršiji ganja dole šitanduke. Ali tu između njega i Allaha. Ali čovjek treba da zna gdje su granice u širijetu. Noćni namaz, kaže susu se nasišu na baščašiju, sjedi kanja noćni namaz, sjedi ički odmah u startu. Može. Ali farz, ako si zdrav, moraš kanj stojići. Pa Ibnu Azn, znači kaže, ne može se namaz odgoditi. Nema razloga. Da, još jednom nam počinju. Slušajte, šta kaže Ibna? Ovo je, ovo je govor, težak, puno. Šta kaže? Islamski učenjaci su složni, složni. Znate šta to znači? Konsenzus i džma. Šta su složni? Da ne postoji razlog zbog koga bi se namaz mogao namjerno ostaviti. Namjerno, svjesno. Kad znam ja, evo isto će namaz, ja ću Nima, ne postoji, kaže takav. I to šta? Da je rekao po džumuru, poveći... Ne, po konsenzus. Ok, nakon toga što još kaži? Već se klanja shodno mogućnosti. E, zašto je on ovu klauzul stavio? Zato što će neko doći kazati, pošto su prošli put rekli, ja nisam na njemu ponio bijelicu, ja sam, ne imam seđavadi, nisam ponio tespi, nisam ponio ovo. Klanjaš shodno mogućnosti. Imaju pravila, ima na sebi neđaseta, pokušaj ga odkloniti, e, bolestan si, klanjaj sjedički i tako dalje. Nemoguće je sad da govorim o to, je to jedno veliko pog Nema razloga zbog čega možemo odgotiti namaz i klanjamo onako kako možemo. A kako možemo klanjati to između nas i Allah? Neko će klanjati ležički. Neko će klanjati na boku. Neko će biti okrinut u kontra pravcu od kibli. Neko će klanjati u, u, u stojeći. Neko leži i tako dalje. Shodno mogućnosti. To je jedno znači veliko pravilo. Vratimo se, ja ne znam odkud meni ovo, da se vratimo na još jedno pitanje koji še je iz safetov radio. Radi se prije namaza. Danas se puno putuje i mene su dosta puta ljudi pitali, vjerujem, i svako od je bio u nekoj situaciji, da li se može, kad smo rekli, treba na mjesto. Ok, imamo mjesto, imamo pregradu, ok. Ali neka to mjesto je, hajde kažemo, vrti se. U autobusu smo, u avionu smo, na brodu smo. Da li je to razlog da mi odgodimo namaz? Čovjek kaže, vozim se, idem za Ameriku iz Istambula polijećem u 11 sati i slet u Americi najveće u 12 sati. Poodnik, Indija, Akšan i smo su u zraku. Šta ću, hoću li da sletim u Ameriku ili moram planet u zraku? Pa šta nam kaže Shane Safet? U to vrijeme kad je Ulema pisala stare knjige pri 1200. godina, za njih je sredstvo jedino prevozno tada bilo poznato nestavljeno brod. I sve što važi za propis broda, važi danas za avion i važi za autobus. Šta nam kaže Po Poslanik salalahu alaihi ve sellem pitanju o namazu na brodu, pa je odgovorio klanjajsto ječi, osim ako se plašiš da se ne utopiš. Da, dol, većina, umislam, većina, većina islamskih učenjaka smatra stajanje u namazu na brodu obavezni. Ako postoji mogućnost za to. Ovo mišljenje zastupaju Ebu Jusuf, Mohamed ibn Hasan učenjacima likijske, šafijske, ambelijske i zahirijske pravne škole. Mm -hmm. Šehul Islam Ibn Kajgim kaže, ko sta, stajanje u namazu, osim ko nije u mogućnosti, isti je kao onaj ko ostavi namaz u potpunosti. E, ovo je ono što želim, što, što znači kad je u pitanju prijevozno sredstvo, opet se vraćamo isto na namaz bolesnika. Može li se u tom nala, na prijevoznom sredstvu stajat? Ako imaš normalnu mogućnost da staniš mu rastajet, rebenka im kaže, koji izostavi stajanja, a može stajat, kuda izostavio namaz? Jer se izostavi u rukni, bez rukna se ne može namaz obaviti. E, čovjek možda u autobusu možda i može stajati, autobus stoji, ali ako se autobus kreći, nemoguće klanjet. U avionu djelomično, ako avion zaista leti, ne postoji po, mogućnost od propadanja da čovjek ako je, ima negde šivina na na nekim dijelovima aviona ima a znači, čel čovjek odi nekih div aviona ide klanja stoički treba ako tu ne može boji se propadanja ili nema jednostavno takav je avion imate oni jeftini letovi oni oni ikad sjediš tebi je tijesno kamo da imaš gdje otići prostora da klanja stoički tada će čovjek klanjati sjediške isti je propisi za kiblu ako čovjek može da se okren prema kiblu okreće se ne može pravilo je nesmi odlut na nas nama se klanja u avionu nama se klanja u autobusu Opet ovo sve govorimo u slučaju da ne možemo stići na masko vrijeme. Ako bi se desilo, čovjek kaže, ja iz Sarajeva krećem u Zavidoviće, krećem u 11, doleću doći u 3, a i k tek nastupa u 4. Paša, kad uđeš u Zavidoviće, dole klanji. Ali on kaže, ja idem e, za Zagreb i ja ću se voziti i autobus i nigdje iz Sarajeva do Zagreba. Tada mu kažem, Klanj, ka, tada mu kažemo, klanjaj u autobusu kad nastupi namasko vrijeme i završena stvar s jednom mogućnosti. Ako se može okrenuti na ako ne možeš, okrenj se kako ide autobus, ako možeš to ići može, ako ne može, sjedički. Ovo su velika pravila koja, nažalost, nažalost, nažalost, sveli broj ljudi da nas u ummetu ne poznaje. <kuh> ukoliko, klanjač ukoliko klanjač nema mogućnost... Ukoliko klanjač nema mogućnosti ili plaši da će se utopiti, ili se plaši da će se utopiti ili ne svijestiti, onda će članati sjedeći neće ponaviti namaz i neće ponavljati namaz znači ovo je veoma bitno u onom momentu ti kad se obijem namaz ti si poduzeo sve što si mogao šerijatski eh, dobro kanio sam tada ali se mi zostavio rukom pa kad dođem negdje tamo gdje sletim i dođem ja ću ponoviti nemene ne. ti si uradio u tom momentu ono što si mogu i vjerate ne duži da ponoviš taj svoj namaz dobro idemo znači uobijskom pitanju bolesnika nakon toga Namaz u papučama. Noćni namaz, znači, ima jedno malu pogledu šest safet je da je Božji poslanika nije sad sam nekada klanja u stojići, noćni namaz nekada sjedići, nekada stojići. Generalno je pravilo na filu, odmah, koju god na filu klanjaš, možeš početi klanjati sjedići, odma. gdje nije još razlog. Ali je namaz pola nagrati. Namaz na filu, ako klanjaš sjedići bez razloga, je pola nagradi. Ali možeš, nije rukom, znači da moraš klanjati stojići. Tu je znači jedno veliko pravilo vizano za mafilu. za od farza, ako moraš te, znači ko možeš zdravstveno, onda moraš, to je obaveza. Nakon toga namaz u papučama Ima li tu poglavlje? Ima, Pročitaj nam. Sunet je povremeno tlanjati u nanulama ili papućama. Prenosi se da je poslanik s-o-o-lahu alaihi veselem rekao, razlikujte se od židova, oni ne tlanjaju u papućama i mestvama. To jest vi tlanjajte u njima. Kada je Enes malih malik upitan da li je poslanik sela Lahu alih vselem tlenjao u papućama, odgovorio je da. Znači, ponekad u računama pogotovo kad se zavese da čovjek ima i potrebu zatilu. Evo, ko neku noć mi u sali ili si negdje na izletu, Silja klanjaš u obući da bi ispunio sunet božji posanik ali sada to se nam. Tamam da si negdje na izletu, imaš ti sađadu, imaš deku, možeš tim cipele, možeš ne, tada klanjaju u obući da bi ispunio sunet božji posanik ali sada to se nam jer <gledan> znači odsuneta je da se povremeno klanja u obući. <gledan> nakon toga, nakon što smo ispunili sve oni uvjete, otkud smo govorili prošli put, dolazimo konkretno hoćemo klanjati. Pudni namaz i kindju namaz Šta nam prvo treba? Rekli smo prošli put, Švijestafet je otme tome govorio kada je govorio o abdestu, nijet. Učimo Ezan, uči Ezan, 12 sati, to je povodnje. Dok kreniš abdesti, ti kažeš idem abdesti, zašto? Da bi kranjao povodnje. To je tvoj nijet. Ali je bitno da imaš nijet. Jer vjerujte, u dati momentima je to potrebno, neka se čovjek zbuni, Znalo se, vjerujem svakom od vas, kako redovno klanja, moramo se makar jednom u životu desiti, dođeš na kindiju namaz, se nešto podnesu u te misli, ti misliš da je povodnija i završiš mm -hmm. povodnija. Posle, halo, ja cijelo vrijeme nijetju da je povodnija, moraš na vas. Zašto? je si ti nijetju taj namaz. Pa je nijet u uvjet ispravnosti i badeta. Vidjet ćete posle, lupam, e, završio se namaz, predali smo selam, kad ustaju neki ljudi klanjati. Neki ljudi klanjaju na filu poslije podnije, a neki su musafir pa klanjaju i farce. Isto se klanjaju, dva rekiata, dva rekiata, ovaj je klanja dva rekiata, ova klanja dva rekiata. Ali ovaj klanja sumnjate poslije podnije, a ovaj klanja farze zato što je musafir očera sve podnije kintiju. Gdje je razlika između njih dvojci? Sam u srcu. Pa je nijet u srcu. I mora biti nijet za ispravnost namaza. Pa šta nam kaže Shri Safet? Nijet je uvjet bez koga po konsenzusu islamskih učenjaka učen Omer ibn Hatab <tip> <tip> je kazao, ne vrijedi dijelo bez nijeta. Šejihul Islam ibn Kajim kaže, nijet u odnosu na dijelo kao duša u odnosu na tijelo. Pretopno smo spomenuli da se nijet čini srcem, a na riječima sve spomenuto u vezi s nijetom za abdest vrijedi i za namaz. Znači, sjećate se, ali evo da samo ponovimo za one koji su novi i koji nisu bili na prvom da samo ponovimo za one koji su novi i koji nisu bili na prvom tom predavanju. E, imao mo historijski je došlo da čak i određen broj ulema je ajde kažemo mm, dozvolio da se nieti govori o islamu. Obratiću draga, znači prvi generacije poslanik tabiini ashabi niko to nije govorio. I rekli smo mi neka djelimo možda hajr, a nisu svesni da to nekom u težanju. Kako u težanju? Jeksu želi helj. Ti kažeš je čovjek primio juče islam, kaže evo ja počeo da klanjam. Kažeš njemu evo okay paša. Prvo ćeš uziti knjigu i naučićeš mi Dvadeset njeta, a tu i za njega na arapsku mora naučit. Ne vejtu, en usalje lila te ala, pa moraš podni, pa moraš sunete, pa moraš farze, pa moraš akšan, pa sunnete, pa farze, pa dženazu, za mušku, za mavo, za velku, za srednji, za žensko, za muško, za teraviju, za jaciju. Uuu, kažem, sve a ja tu moram sad naučit. Uuu, pa moraš paša? Nek kaže neće ipak primiti slavno slavno slavno slavno. Ti si želio, hajr. Ali nešto što nije propisano, koliko god ti misliš da je hajr, ono nosi u sebi negativnost. Pa se zato vjera ne uzima logiku. I po sami govorio nije, nije. Jer su sabi, nije. Jer su tabi, nije. Ne govorimo nimi. I završena stvar. I ne treba niko da se ljuti na to kad se ukaže da je to neosnovana stvar. Nema tu nikakvog utemeljenja. Koliko god mi e, željeli dobro namjerno da to, hajde kažemo ljudima, pojasnimo. Ne, ne. I zato znači vjera se uzima iz Korana i sunneta. Pa znači izgovor nije ta je uvedena nova stvar nova nema nikakvog utemeljenja u vjeri. Nakon toga prelazimo okej. Okay. Izgovor e, donijeli smo nietu u smislu donijeli smo niet znamo koji nam askanjali. Sama činjenica dok smo krenuli dok smo krenuli u, u džamiju. Evo sad mi sjedimo i sad kazauči predavanje o dačem dojaci. Krećemo hoćo abdestit gdje hoć na jaciju. To je niet završena stvar. Tako da Ne treba se umarati nijetom. To je jedna stvar. Imate ljudi stani ne vidi ne vidi tu. Ili neko koji ima, obs, ima malo problema sa, sa vesvesama. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, nema Allah, ne ništa. Allah, ovakvar je gotovo. Ja sam koliko puta gledao ljude koji imaju problem sa vesvesama. Da li sam kao izgovolio slovo R, Allah. Be. R, tako on izdovori. paša, je to vjera, tako ti Allah? Allahu ekberi, gotovo. Sam mogu i tako bez R izgovorit. Kako da neko ima Allahu ekber? Halo, ko ima ali na, na On to možda... Taj... Možda sam nekaj ostavio neki hajf. Ili peri per ruke, abdes, pa on... Ja sam gledao ljude, sve vako gleda, da nije dje ostalo vodi. Brat, uzmiš, vodi, završeno, nima tu, znači, nikakve poteškoći. Aj tako znači e, dolazimo do početnog tekbira. Šta nam kaže Šeik Safet početni tekbir? Početni tekbir. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo je svoj namaz tekbirom. Alija ibn Ebi Talib je rekao: Kada bi Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao na namaz, rekao bi Allahu ekber. Početni tekbir je jedan od temeljana namaza. Nima namaza bez početnog tekbira. Ima razilaženje kod Ulenije, može li se namaz početi sa nekim drugim veličanjem Allaha mimo Allahu Ekber? Pa ima mezheba koji kažu može, ali mi se opet vraćamo uvijek, mi se imamo pravilo. Jeli li ikada preneseno od poslanika i jasaba da su počeli namaz bez Allahu Ekber? Nikad. Onda mi ostavimo da se počini namaz sa Allahu Ekber. Allahu Ekber. Imate grešku kod određenih bosanaca i kod određenih arapa. Ja sam slično slušao svojim pušima kad ljudi kažu Allahu Ekber. Čužio sam ljude moje zine kako uči jezansa Allahu Ekber. Allahu Ekber znači Allah je najprašnjaviji. Odgubar. Ekber. A Allahu Ekber, Allah je najveći. Pa se ovi riječi moraju izgovoriti pravilno Allahu Ekber. I ne može i nikakva druga rijeza njenica. Ok. I to je elementarni, znači dio namaza. Čovjek kad bi, bi privad čini da kaže sligne ruke i pošli alhamdulillah rabbi lalamin, njegov namaz nije validan. Jer nima početnog tegbira. Dobro, šta nam kaže Šeji Safe dalje? Ibnu Rafija Ezer, Ezeraki prenosi da je poslanic sallallahu alaihi wa sallam rekao nije ispravan namaz dok se propisno ne adesti, a potom ne kaže Allahu ekbar. Islamski učenjaci usložili da namaz počinje tegbirom a izrazita većina iz prvih i generacija smatra da je početni tekbir sastavni dio rukn namaza. Okay. Imamo izgovor, to je Allahu Ekber. Prilikom izgovaranja riječi Allahu Ekber se podižu ruke. To je ono jedno od najfamoznijih pitanja u, u, u, u našoj vjeri, iako znači, vidjet vidjećete to je toliko prosto mi ne raspravljamo ko razmišljao na mazu ko razmišljao fatihi ko zna prijevod, mi raspravljamo dokle ko podigao ruke ali da vidimo znači prvo šta nam je šej Safet po tom pitanju Dizanje ruku pro, pri početkom tekbira Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dizao bi ruke prije tekbira ili sa tekbiro, ili poslije tekbira vidite šta ovde znači kad neko čita sam knjigu sinoć smo to navodili u Fatovići dole na predavanju, E, mnogije stvari čovjek ne može nekad ni ne razumiti dok mu to neko ne pojasni. Znači imamo tri načina kako čovjek može izgledati početni tekbir. Može da kaže ovako Allahu akbar, završi i onda digne ruke i sveži ruke. To je jedan način. Prvo izgovor pa pokrijeti. Ima drugi način obrnut, kontra. Da čovjek podigne ruke, stavi ruke i kaže Allahu akbar. I to je sunnet. Pa je lijepo poratko ti je A ima treći način da zajedno. Allahu Akbar digne ruke u isto vrijeme izgovara i diži. Načimo imamo tri verzije i sve tri su prenesene u odostima Adis na dožik poslanika. Pogledajte kako je namaz Božjeg poslanika prenesen znači u tančine. Da je preneseno da je prvo izgovorio Allahu Akbar i onda digni ruke. Imamo kontra digni ruke, sveži kaže Allahu Akbar i imamo treći način zajedno. Allahu Akbar podizanje ruku zajedno se izgovara. Pa je znači od da čovjek nekad ovo praktikuje, nekad ono i svetli stvari su ispravne. Dobro, to je jedna stvar, znači izgovaranje početnog tegbira i ruk, temet podjedan. Po dva ne može se ništa kazati osim Allahu Ekbar. Po tri, dozvoljene su tri verzije. Ovo su već sunnet, kad voćak podizanje je znači sunnet da čovjek može ove tri verzije da praktikuje. Dobro, što nam kaže nakon toga? Imam Ibn Munzir, Tahavi, Mawardi, Ibn Abdul Ber, Ibn Hazm, Ibn Rushd, Ibn Kudame, Neuvovi i Be Beberti. Navodi je konsenzus učenjaka o ispravnosti dizanja ruku pri početnom tekbiru. U smislu misli se da kad čovjek kaže Allahu Ekber i tada podigni ruke, to je znači navodi svi konsenzu da se tada dižu ruke. Doće oni momenti kada je dizanje ruku, znači da li je sunet ili nije ali pri početnom tekbiru svi kažu tada se podižu ruke e sad ćemo videti dokle se podižu i šta se nakon toga radi dobro nakon što čovjek dizao reci reci pročita bi ruke medden to jest nije spajao prste niti ih je puno razvajao pogledajte kako je prenesen namaz nama božeg poslanika u, u tančine i ruke kako su one izgledale previše noje pa kažu kad bi dizao svoje ruke ne bi spupljao prste, ne bi širio. Vešpi to znači, inače većina pokriva namaz su normalni. Kao što kaže Allahu ekber, ti bez ništa ti sedmo u normalno s tim truke, moram vako, moram va. Ne, ne, normalno. Hoćeš sjed sjedi normalno. Hoćeš na ruku na ruku normalno. Podigni ruke, sve nešto u normali. Ono znači ono što odgovara ljudskom, ti čovjek inače kad uda drži ruke, niti drži skupljeno, niti drži rašireno. No e, tako. Allahu završena stvar. Pa je znači tako dizao Božih ostanih ruke, znači ispružio bi svoje prste, ne bi iširio ne bi iskupljao. U nekoj normalni, znači, dizao bi ruke i to je preneseno od njega medene ači iskuženih prstilo ne proširenih i ne spojeni dobro šta nam dalje kaže Nije ispravan hadis u kome se kaže da je poslanik Salavao Ali u sedam širio svoje prste pri početnom tekbiru ovo je znači odlika šehove knjige i on i tu rekao na početku da će nekada povremeno ukazivati na određeni stvari koji nisu temeljni pa kaže hadisi u kojima se govori da je Bozhi poslanik širio prste oni nisu autentični Tako da ostajemo na onoj našoj osnovi, da ruke kada se dižu, dižu se u nekoj normalnoj formi, ne raširujući, ne skupljajući. Dobro? Allaho u poslani, sallahu alaihi wa ponekad je rizao ruke u visini ramena, a ponekad u visini svojih ušiju, tako da bi mu dlanovi bili u pravcu kible, a prsti ni skupljeni, ni rašireni. Od Ibn Omera se prenosi da bi cijelo svoje tijelo, okretao prema kibli čak i svoje pavce, kada bi dizao ruku. Znači, vidjet ćete dole, još tamo ima, da vidimo. E, ima dole, na jednom mjestu kaže 6 safet. Također, nije vjerodosnan hadijs koji se spomeni da je Božji poslanih sanza dizao svoje ruke u visini prsa. Dizanje ruku je sunnet, u smislu kakvoća. Kakvoća. Čovjek da kaže Allahu akbar i stavi ruke i počne kranjati, njegov namaz valita. Dizanje ruku je sunnet i ovo na početku i poslije. Ali imam sam koji hoće da baš kanja po, po kako je Bozhi poslanik, ali sa samom trebao bi da ove stvari zna je svaki put kad digni ruke ima zato seva. Pa nam Muddi 6 Safet pojašnjava šta je preneseno od Bozhi poslanika dokle je dizao ruke. Prvi način je, evo vidite, kad se ruke ljudske previ u sam, evo ovako. Znate samo da čovjek previ ruke. To je zičan dizanje ruku u visini ramena. Samo da čovjek znači digni ruke. To je jedan način, a kaže dizanje ruku u visini prsa nije preneseno. Kad se ti moraš malo potruditi ovako, ne. Znači normal kad dođeš u visini ravina i u visini ušiju. Ovo su dva načina koja su validna, preneseno od Božih poslanika, dizanje ruku u priliku namaza. Da čovjek uradi bilo koji drugi način, njegov namaz je validan. Ali mi govorimo šta je u tančine preneseno od Božih poslanika. Prvi način znači da će samo ruke svoje savijeti. I tada će mu ruke biti u visini ramena i drugi naš da se malo potrudi da ih podigni gore prema ušima. Svakako, u vjerovdostojima Hadisima nije zabelježeno da je ikada Boži i Gustavnik dotirnuo svoje resice uši u prilikom početnog ribira. Ali da to neko radi, čitav život, Njegov namaz je validan, njegov namaz je ispravan i oko toga ne treba raspretiti. Mi raspretamo da li je to preneseno u vjerovdostojim nad ištama Bože i poslanika. Nije preneseno u vjerovdostojim nad ištama Bože i poslanika. Samim tim ne treba ljude potome i vrednovati. Imate ljudi koji sjedi i samo nagne se nastupi čeka, kad ti dižeš uke. Samo da ako nisi dodirno uši, on toko ima dobru dioptriju. On, čak ako duješ blizu, ne, ne, ne, kad još, još, još malo bolje. Eh, sad si kao je dobar. Bolest, to to vam se zove bolis. To je bolestan insan koji znači zato što je e, najveća bolest dolazi čovjek od neznanja. Najveća čovjeku dolazi bolest od neznanja. Kada je čovjek neznalica i ne zna kakav je propis toga. Paša, ti si tako naučio i tako, elhamdulillah. Diži do dodiruj, ali pusti drugim ljudima da imaju drugo mišljenje. Dobro, e, znači imamo ovdje da postoji dva načina dizanja ruku i Allah najbolji zna Lijepo je praticirati, nekada jedan način, nekada drugi način. Znači da čovjek nekada digne ruke normalno samo u visini ramena, znači prstima ne raširim, neskupljenim, i da ponekad malo podigne ruke gore, znači da budu naspram, znači tu negdje naspram učiju. De nam još jednom to pročitaj, Allaho poslanik, alaihve selem, ponekad bi... Allaho poslanik, sallahu alaihve selem, ponekad je dizao ruke u visini ramena, a ponekad u visinu svojih ušiju. Tako, dobro. Tako, odabiramo u zlanovi biti u pravcu Kible, a prsti neskupljeni, neraširjeni. Ne, čak imate ljudi koji nekad dižu ruke ovako, znači ovako čovjek dođe ono kao e, Allahu Akbar. I to nije potpuno u sunnetu. On je zdigu u pravcu u visinu remina, ali ispravno se ovako ruke okriču prema, znači prema Kible. Allahu Akbar. To je znači sunnet Božih poslanika ali i salatu e, Idemo dole od poslanika. O, od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, nije preneseno nikakvo polovično dizanje ruku u visini stomaka sa dlanovima, usmjerenim prema zemlji. To je danas kod pa dosta razmo, znači ljudi dođe ovako, allahu, ekper ovako, znači dlanove okreni dole, bukvalno ovako, allahu, ekper i tu stani. Da li mu je mrsku, da li ne zna, da li neće dalje, da li je, je imao neki problema, ali ljudi, allahu, ekper, do, ovako dođu i onda skupi. Znači mi nego, najmlazi ispravan, ali to nije preneseno u sunetu Božih poslanika, ali da sam nastavi. Što se di, što se tiče dizanja ruku iznad glave, imam neovi kaže to je ništavan postupak koji nema osnove. Okej. Okay. Također nije vjerodostojan hadis u je se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dizao svoje ruke u visini prsa. E, to je ono što sam malo prije pojasnio, znači imamo dva načina, a dizanje ruku samo u visini prsa taj način nije prenesen. Svakako ne da vas time umaram, ne znam da li tu šest stvari spomenu, ne postoji ni jedan dokaz u islamu, gdje stoji razlika između namaza muškarca i ženi. Božijih poslanik je rekao u hadisu Buharijevi i radostiojnom salju kemala etu muliju salju i klanjajte kao što ste vidjeli kako ja klanjam. Tako da onaj ko tvrdi da postoji razlika između muškarca i žene u namazu mora donijeti dokaz. Božijih poslanik je bio muškarac i klanjao je. i rekao i muškarcima i ženama klanjajte kako ste mene vidjeli da klanjam. Pa neko ako kaže dobro žene radi nešto drugačije onda moraš donijeti dokaz. Pošto nema dokaza, ostaje da je sva forma namaza od početka, od Allahu Ekber, do kraja sa svim njenim, znači sunetima i farzima, muškarci, žena se, ne razlikuju. I, I ustvrditi da postoji razlika, čovjek mora donijeti dokaz. Dobro, šta smo ovdje još, ovdje ne trebao... Na pa Jest, yes, imamo to. Ova nepravilna, poro, imamo još jednu pojavu, a to je isto kod Araba pa ali lagano sve stvari onda dođu uposlije kod nas. Do, ljudi kad podignu ruke može lijepo ih podigniti Allahu ekvar, spusti ruke i onda se ježi. I to nema utemeljenja. A to velik broj ljudi praktikuje u arabskom svijetu, kaže Allahu ekvar, spusti ruke i onda se ježi. Čovjek kad podigne ruke Allahu ekvar, odmah se jezati već gdje veži ruke, ali je da ih ne ne spusti pa onda viži. Iako čovjek to, ako bi uradio, njegov namaz nije upitan, samo je nama bitno da to nije odsuneta. Nama je to bitno uh, <kuh> da to nije odsuneta. Dobro, stavljanje? Stavljanje desne ruke na lijevu. Znači, nakon što smo pojasnili detaljno kako se donosi početni tekbir koji je temelj islama, temelj namaza, nakon što smo pojasnili kako se dižu ruke, kako se izgora, nakon toga što dolazi? Dolazi da li ćemo svijezati ruke ili ćemo spustiti. Imate u Islamu, imate ljudi koji kranjaju ispuštenih ruku. Pa da vidimo, znači, da li će čovjek nakon što podigne ruke, izgovori tekbir, sve kako smo pojasnili, šta će nakon toga sa rukama. Dobro? U opisu namaza Allahovo poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, Wajl ibn Hužr, kaže, potom je stavio svoju desnu ruku po ijevu. Ibn Abbas prenosi da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao, Nama, poslanicima, je naređeno da požurimo sa iftarom, da odudimo sehur do zadnjeg vremena i da u namazu stavljamo desnu ruku po lijevoj. Abdullah ibn Mesud kaže, poslanik wasalam, je prošao pored mene dok sam u namazu držao lijevu ruku na desnoj, pa je uzeo moju desnu ruku i stavio je na lijevu. Sehur ibn Sad kaže, naređeno je da se u namazu desna ruka stavi na podloticu lijeve ruke. Većina islamskih učenjaka smatra da se ruke u namazu stavljaju jedna preko drugije. Znači, ovo je zadnja stvar, sad dolazimo gdje će se vezati i kako će se vezati, to ćemo ako ovdje mora čekati sljedeći četvrtak, ali sada je nama bitno da znači, imamo hadis, vjerodostojen hadis, nama poslanicima je naređeno. Ako je naređeno poslanicima, nama je naređeno da slijedimo poslanike. da Tavkane, La Kum Fira Suri Allahi, Usvetun Hasane, vi u poslaniku imate divan uzor. Kaže, nama poslanicima su naređene tri stvari, da posružimo sa iftarom dok ezan za uči odma iftari. Imate sektiju, u islamu kažu ne ne čekamo mi dok se pojavi zvijezda ispred ustružnosti. To je dalalet zabluda. Kada znači e, uči ezan na munarama kad se kandili upali, tada čovjek iftari. Sehu da se odgađa maksimalno. I kaže da stavimo i to nam je naređeno da stavljamo desnu ruku po lijevoj u namazu. Čak što te meri Vidjeli ste, Boži posljednike je prolazio pored čovjeka koji pogriješio, pa je stavio lijevu po desnoj, pa mu je u namazu otplakao ruke i stavio kako treba. Pa znači, definitivno je sunet, definitivno je sunet da čovjek kada izgovori početni tekbir, da ljube ruke svježe, desnu da stavi po lijevoj. To danas smo samo obradili, da li treba staviti jednu na drugu. Sljedeći put ćemo obrati gdje ih i kako ih staviti. Danas, znači, samo želimo da obradimo ovo pitanje, da je od sunneta. Imate, znači, u Malikijskom ezemu, znači, po nekim ljevajatima, da se klanja spuštenih ruku, što Allah najbolji zna, ne ima autentičnog nikakvog dokaza i ima terafidije šije koji opet iz svojih nekih tamo čitava, izvlače neke, onaj, Allah samo zna kakve predaje, da oni klanjaju. U njih, inače, pravilo samo budi kontra. Znači, kad svi mi na Jaciju Medini idemo, mi svi idemo na Jaciju, oni idu s Jacijim. Nacijet i to ne da se ljudi stimbje, znači hiljade ljudi mi svidemo, ne zamučim mi si u džamiju, oni idu u džamiju, budu se klanjaju u hotelu. I Allah znači klanja. I e, tako isto. Mi svi u umetu vezjemo ruke, oni ka mi ćemo, ništa odveza, mi ništa da bude onaj kak se zove u nas odvezane ruke. U glavnom sunet božikosanika jasan, namasko bi obavio, obavio, spušti ruku ispravno po konsenzusu. Zašto? Zato što je vezivanje ruku znači nakon počnjete mira so Ali je to sunne Božije poslaninke, koje ne treba izostavljati. Večera ćemo se, ako Bog, da ovdje e, zadržati, e, zaustaviti, pošto nam dolazi te neke lijepe teme, pa da vas malo integriramo i da vas malo zagrijemo, da nam dođete i sljedeći put počinjemo do njih najniškatljivih pitanja, gdje ruke svjezati i kako ih svjezati. Molim Allah, da nas podući, propisimo naše vjeri. Molim gospodinu Vatele, da budem gostim nasudnijom dan na kraju sljedeći put, počinjemo do njih najniškatljivih pitanja,